ca o, o scurtă recapitulare deci data trecută am văzut că s-a întâmplat un lucru important în istoria bisericii că a fost pe de o parte am, am văzut că au început iudaizatorii legaliștii să se infiltreze în biserică ca să zic așa și răspunsul pe care biserica l-a dat, biserica ca și un trup și am rămas în versetul 36 pe care hai să-l citim acum de, deci de la 36 până la sfârșit. Zice așa, după câteva zile Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba vrea să ia cu el pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor înțelegerea asta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de fraț în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Aici vedem aici că apare o ceartă, o, o disensiune între Pavel și Barnaba, o dispută aprinsă și prima întrebare pe care mi-o pun e, oare de ce e consemnată cearta asta în primul rând e consemnată pentru că cuvântul Domnului e sincer, prezinte pe oamenii în lumina lor reală nu încearcă să îi facă mai bun decât îți dar eu cred că mai mult decât atâta e consemnată, e scris aici în faptele apostolilor cearta asta pomenită aici pentru ca să învățăm din ea pentru că nimica din Biblie nu este întâmplător. Totul este conceput de Dumnezeu pentru, pentru învățătura noastră. Așa și zice uh, Pavel către Timotei, că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și vrenică să ne învețe, să ne muste și așa mai departe. Al doilea lucru, de ce a permis Dumnezeu această dispută, această, această ceartă? De ce a îngăduit-o? A fost providența lui sau e ceva ce el doar a stat pasiv și a îngăduit? dacă o pasivitate din partea lui Dumnezeu de ce? doar ca să, le, să nu le încalce libera alegere lui Pavel și lui Barnaba uneori Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră și bineînțeles că aici e întotdeauna e implicat și satan satan gândește lucrurile spre rău, spre răul nostru însă Dumnezeu le folosește întotdeauna spre binele nostru. Nu există uh, pasivitate din partea lui Dumnezeu. El întotdeauna îi implicat în mod activ în viața noastră. Da, dacă e providența lui Dumnezeu, cu ce scop? Eu zic că pentru dublarea eficienței. <laughs> Două echipe s-au format și amândouă ori plecat nu să piardă vremea, ci să propovăduiască Evanghelia, nu? Și în felul ăsta eficiența a fost cel puțin dublă. Cine a avut dreptate în această ceartă? Eu zic că având în vedere caracterul fiecăruia, diferențele de caracter, amândoi au avut dreptate. Unii zic că, a, păi, Pavel a avut dreptate fiindcă pe Barnaba nu-l mai vedem în uh, faptele apostolilor, nu mai auzim nimic de el. Alții zic că, a, păi, Pavel a fost un dur aici și a fost foarte lipsit de dragoste. Dar, în primul rând, că Pavel în anunul Corinten, clar, când spune oare numai eu și Barnaba n-avem voie să ne căsătorim. Deci vedem sau deducem din, din, din unul corinteni că ei ori or mai fost împreună, deci ori mai, or mai făcut echipă după evenimentul ăsta, pentru că Pavel încă nu a ajuns în Corint, aici, călătoria asta sau nu fusese înainte de călătoria asta în, în Corint. Și, ba mai mult decât atât, Pavel îi spune lui Timotei să-l aducă și pe Marcu în, în epistola a doua către Timotei, să-l aducă și pe Marcu cu el, pentru că are nevoie de el. Deci, vedem că disensiunea asta sau cearta asta nu a fost un motiv de despărțire veșnică. Barnaba era un om cu inimă mare, Barnaba înseamnă fiul mânghierii Și asta era caracterul lui Că era o poreclă de fapt Barnaba Asta era caracterul lui Era un om al mânghierii Un om al încurajării Un om al... Nu, nu împăciuitor Dar un om, al... un om care Avea Pe primul plan în mintea lui Ucenicizarea Mânghieria, încurajarea Pe el vedem că merge la Pavel Când nimeni dintre ucenicii din Ierusalim nou, nu vrea să se apropie de Pavel și pe el vedem că merge în Antiohia și îi încurajează pe creștinii de acolo să stăruiască în har, în harul Domnului bucurându-se de harul ce, ce l văzut acolo era fiul mânghierii deci el, gândul lui era ce poate face lucrarea asta sau călătoria asta pentru Marcu așa se gândea el, asta era felul în care gândea el Pavel însă era un om cu obstinație un om care era foarte fixat pe, pe țelul lui el știa care lucrarea asta și se, de, de împlinit și se gândea ce poate face Marcu pentru lucrarea asta și se gândea că Marcu o dezertat odată, dacă mai dezertează și acum, ce se ne lasă fără, iară fără sprijin, fără suport asta a fost gândirea lui și deci eu zic că amândoi au avut în felul lor sau din punctul lor de vedere dreptate în cearta asta în disensiunea asta Este în regulă să existe dispute în trupul lui Hristos? Eu zic că da În 1 Corinteni 11 Pavel spune că disensiunile scot la iveală caracterul omului Dar spune că știu, știu că sunt certuri între voi și uh, o cred am auzit că sunt certuri între voi și o cred pentru că numai în felul ăsta se arată cei care sunt adevărați sau care sunt drepți. Și atunci, cum ne dăm seama când o ceartă este providența lui Dumnezeu, să zic așa? Cum ne dăm seama când Deci există trei cazuri, nu? Cei, cele două partide angajate în, în dispută, sunt călăuzite amândouă, părțile, de Duhul Sfânt, ca și în cazul lui Pavel și Barnaba. Eu cred că amândoi au fost ori avut îndemnul de la Duhul Sfânt să facă ceea ce... să rămână ferm pe poziția lor. Și atunci amândoi au motivația cu care intră, se uh, intră în cearta asta, în disputa asta. Amândouă părțile au motivația convingerea de la Duhul Sfânt. Tărâmul disputei este întotdeauna evlavia, dragostea și adevărul. Deci acolo, în, în termenii ăștia, se desfășoară disputa, nu? Cineva zicea că atunci când există o diferență de păreri, de opinii între creștini, ei trebuie să se să dezagreze în mod agreabil. Deci să, să, să se contrazică în mod agreabil. A, și rezultatul este sporirea lucrării și reconcilierea în, în final. Știi? Cazul când o parte e călăuzită de Duhul Sfânt doar, am văzut în cazul lui Pavel și al lui Elima Sau lui Petru și Simon Magu Doar o parte motivată de convingerea Duhului Sfânt Respectiv asta ar fi trebuit să o las la, la urmă <laughs> Dar oricum, tărâmul pe care se desfășoară este, Sau termenii în care se desfășoară cearta Este sfințenia și adevăr Și Pavel a fost sfânt ce spune lui Elima? Nu încetezi tu să încurci căile lui Dumnezeu? Nu, no, din cauza asta o să fii lovit de orbire. Și rezultatul, acum, depinde de, depinde de cel care este... De-aia trebuia să lasă asta la, la urmă, da? Rezultatul poate să fie pocăință, poate să rupere de asta. Deci rezultatul îi incer, depinde de cât de, de mole are inima cel care e greșit. Și cazul în care niciuna din părți nu este călăuzită de Duhul Sfânt. Și asta în Iacov 4 citim așa. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gândul să risipiți în plăcerile voastre. Motivația e spoftele, clar. Atunci când doi se ceartă și amândoi în fire, motivația e pofta, e cum să zic eu? E puțin simplist spus pofta, dar e așa. Dorința de a se afirma, de a ajunge, de a se pune în față, deci e o stare egoistă. Tărâmul, spunea Coloniacov, sau. Termenii în care se desfășoară cearta este pismă, este laudă, minciună, și rezultatul orbire și moarte, ucidere. Nu? Astea trei singurele cazuri în care. Sau singurele variante de certuri în, în, în trupul lui Hristos. Na, și. Deci, Pavel și Barnaba, practic prin ceartă asta, ei primesc călăuzire, nu? Direc direcție din partea lui Dumnezeu. Și aici, asta ne aduce la al doilea subiect pe care vreau să-l abordez în, în astăzi. Să mă, ne uităm puțin la o, o listă. Care sunt resursele la care apelează Dumnezeu ca să ne călăuzească pe noi? Și lista nu-i nu completă aici, în, asta pe care am făcut eu. Dar eu am găsit în pasajul pe care îl studiem, 10. În primul rând, bunul simț. fiecare creștin are bunul simț, da? sau s-ar presupune să aibă bun simț Petru în fapte 10 pune așa versetul 45 și 4, până la 47 spune toți credincioșii tăiați de deci el îi predică lui Corneliu și când se deschidă gura să explice care e Evanghelia Dumnezeu le dă, îi botează cu Duhul Sfânt pe, pe cei de acolo din, din, care erau adăunați în în casa lui Corneliu zice, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut darul, că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste neamuri căci auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu atunci Petru a zis, aici intervine bunul simț al lui Petru spune, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceia care au primit Duhul Sfânt ca și noi deci e, e, e ceva, bunul simț așa funcționează e, e, e ceva ce ne izbește logica. Deci, îi se, se, se părea logic lui Petru ca ei să fie botezați. Cum? I, uh, văd o evidență clară că Dumnezeu i o mântuit, că le-a dat Duhul Sfânt. Și atunci i, uh, nu, nu se poate altceva decât să fie, să fie botezați ca și noi. Și uh, la fel spune în uh, versetul 10 din capitolul 15. După ce le spune...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 de ce spitiți pe Dumnezeu și puneți pe grubajul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta căci deci credem că și noi și ca și ei suntem mântuiți prin arul Domnului Isus. deci bunul simț fiecare creștin ar trebui să fie înzestrat cu bunul simț al doilea mod în care Dumnezeu ne conduce ne călăuzește îi, prin oamenii o autoritate în viața noastră. Vedem aici în pasajul ăsta că în timp se ridică Petru și spune în versetul 12 și le spune ce tocmai am citit și în versetul 12 spune toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Deci vedem că există o Disput, o dezbatere acolo în biserică. Unii ziceau, păi trebuie să devină evrei, neamurile trebuie să devină evrei ca să fie mutrite, alții ziceau nu, că așa. Și se ridică Petru, om cu autoritate în biserica aia, vorbeștești. După aceea, toți tac. Tot ajung la un consens, să tacă, să-i asculte pe, să pe Pavel și pe Barnaba. Și mai târziu, cum face același lucru. Și ajung la un consens din nou. Deci, prin oamenii cu autoritate din viața noastră. Și de-aia trebuie să ne asigurăm că avea, sunt oameni în viața noastră care au autoritate ca să, să poată fi folosiți de Dumnezeu să primim călăuzire. Al treilea mod pe care l-am găsit aici este unanimitatea din biserică. Citim în versetul 25. Deci, scrisoarea pe care o biserica din Ierusalim o scriu neamurilor și în versetul 25 spun așa, spune așa noi după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu prea noștri Barnaba și Pavel oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos deci vedem că uh, biserica a ajuns la unanimitate în privința asta, că neamurile nu au, nu au de ce să devină iudei și ori hotărât să trimită scrisoarea asta împreună cu, cu niște proroci. Și unanimitatea în biserică și pentru a beneficia de felul ăsta de călăuzire trebuie să fie partea unui, fiecare creștin trebuie să fie partea unui grup în care să dea socoteală. Pe urmă, al patrulea mod am prin Duhul Sfânt, prin manifestările prin darurile Duhului Sfânt care se exercită în biserică. Pune aici în versetul 28 căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie. Iacov în primul rând că Iacov dă, deci are un cuvânt de înțelepciune acolo și la fel și, și Petru. Amândoi au un cuvânt de înțelepciune spre, către adunare și pe urmă spune aici că duhul Sfânt și nouă ni s-a părut potrivit să nu mai punem nicio greutate peste voi. Și bineînțeles că am trimis pe acești proroci, cei doi proroci, Sila și, și Iuda, zis Barsaba, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Deci, manifestarea darurilor Duhului Sfânt în biserică sunt altfel în care primim călăuzire și Pavel îi spune lui Timotei să nu neglijeze darul pe care l-a primit prin punerea mâinilor, prin prorocie. Pe urmă, al cincelea mod, prin dorințele inimii. În versetul 34 spune așa, că totuși Xila a găsit cu cale să rămână acolo, în Antiohia. Psalmul 34, 37 cu 4. Spune așa, încrede în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. Respectiv, o traducere mai exact ar fi, îți va pune dorințele Lui în inimă. Condiția pentru ca Dumnezeu să ne călăuzească prin dorințele inimii este ca El să ne fie desfătarea. Filipen 2 cu 13 spune duceți la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremuri, căci Dumnezeu este acela, în versetul 13 căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința, do, sau dorința și înfăptuirea deci, o altă condiție e să desăvârșim mântuirea noastră al șaselea îi prin preocupările care ne cuprind vedem în versetul 36, că după câteva zile Pavel îi zice lui Barnaba: hai să vedem ce fac frații noștri din cetățile în care am vestit cuvântul. Deci, o preocupare îl cuprinde pe, pe Pavel. Și de multe ori suntem, avem tendința asta să, atunci când avem o preocupare, să o cum să zic eu, să o tranzităm, să o transpunem și pe, peste alții. Cum se poate ca omul ăsta nu că, că omul ăsta nu-i preocupat de problema asta? Nu înseamnă neapărat că omul ăla îi carnal. Deci dacă Dumnezeu ne dă o preocupare, ne pune o preocupare în inima noastră, mergem înainte cu ea. Asta e călăuzirea lui pentru noi, pentru mine. Și de multe ori eu, am avut și noi experiența asta că să fim judecați că nu avem aceleași preocupări cu, cu alții. Dar ăsta e un, un fel în care Dumnezeu ne, ne călăuzește. Deci, astea, astea șapte ori fost în pasajul trecut, ca să zic așa. Acum o să vedem încă trei, în capitolul 16. Hai să citim. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice, credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat în prejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui lui era grec. Aici au o idee secundară că Pavel îl ia pe Timotei, ca ucenic. Și în multe locuri Pavel povestește despre sau îl pomenește pe Timotei ca fiind copilul lui în Hristos fiecare dintre noi putem să avem un copil în Hristos pe care să-l ucenicizăm și Pavel îl taie prejur. și asta apare o contradicție de termeni cu capitolul care a fost înainte, știi, când el a pledat așa de puternic împotriva iudaizatorilor ăștia, tocmai el e cel care îi cere lui Timotei Timotei trebuie să te în prejur. Da aici sunt niște amănunte la care trebuie să fim sensibili faptul că Timotei era iudeu Conform legii Pentru că legea cerea Ca să fii considerat iudeu Cerea ca mama ta să fie iudeică Nu tata Tata putea să fie iudeu sau orice altceva Dar dacă mama ta era iudeică Erai automat iudeu Și atunci la teat în prejur Spune aici din pricina iudeilor Acum nu cred eu Deci iudeii de acolo știau că Timotei e iudeu nu cred eu că venea cineva la el să zică, jos pantalonii să vedem dacă este împrejur, dar tocmai ca să nu, să nu fie o pricină de potignire pentru cei iudeii, fiindcă știau că tatăl lui era grec, pentru că tata trebuia să facă circumcizia asta în ziua a opta, nu mama. Că ține minte, Dumnezeu era să-l să omoare pe Moise, fiindcă nu și-a făcut treaba asta cu copiii lui și a trebuit Sefora să să facă circumcizia copiilor, și atunci îi spune că tu ești un, un bărbat de sânge. Sau sângeros. No, și îl taie în deci, dacă Ideea e că dacă nu ești iudeu, nu încerca să devii iudeu. Dacă ești iudeu, atunci a fi un iudeu de Pavel spunea că eu cu iudeii m-am făcut iudeu, cu grecii m-am făcut grec, ca să pot câștiga pe toți. Și pe iudei, și pe greci. Mergând mai departe, zice că pe când trecea prin cetăți, învăța pe frat să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Adică le citea scrisoarea Consiliului din Ierusalim. Bisericile se întărau în credință și sporeau la număr din zi în zi, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt, în versetul 6, a să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei ajungi lângă mis misia se pregăteau să intre în Bitinia dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie aici e al optulea mod în care Dumnezeu ne călăuzește prin infirmități de ce zic eu prin infirmități pentru că aici spune că de două ori e spus că Duhul lui Dumnezeu nu, nu i-a dat drumul lui Pavel nu i-a dat voie lui Pavel să intre în, în diferite regiuni ale asiei mici și Întrebarea se pune, în ce fel nu i-o dat voie? Că Pavel era un, un, un om încăpățânat, deci el nu, nu putea fi împiedicat de, știu și eu, de părerea unui, unui alt creștin. Dacă țineți minte, că, sau mă rog, mai târziu o să, o să studiem, când mergeam spre Ierusalim, în fiecare cetate îi se spunea că nu te duce la Ierusalim, fiindcă o să, o să ai necaz acolo. Știi, și Chiar și Agabă a venit la el, i-a regat și-o legat mâinile cu uh, brâul lui și au zis că cel care a cui brâul e ăsta uh, va fi legat ca și mine în Ierusalim. Știi? Și atunci ucenicii au încearcă să-l oprească și Pavel îi zice, de ce încercați să mă opriți? Că nu, nu o să reușiți. Eu sunt foarte hotărât să mă duc și nu contează ce o să mi se întâmple acolo. Eu știu că trebuie să mă duc la Ierusalim. Na, deci era, nu era un om ușor de împiedicat. Și o idee ne putem face din galateni, deci au trecut prin ținutul galatiei și uh, în galateni citim că le spune în uh, capitolul 3 sau 4, da, 4, spune așa, fraților vă rog să fiți ca mine, căci și în versetul 12, fraților vă rog să fiți ca mine, Căci și eu sunt ca voi, nu mi-ați făcut nici o nedreptate. Din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Deci era vorba de ce tocmai am citit în fapte. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Din m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Deci Pavel trecând ajungând aici și încercând să intre în Asia care o înținut în Turcia deci nu se referă la toată Asia <laughs> se referă la o provincie romană din, din Turcia spune că a fost împiedicat de Duhul Sfânt pe urmă a trecut prin Galatia și tradiția spune că Pavel s-a îmbolnăvit de malarie un, ca, un, un tip de malarie care i-a afectat ochii infecție puternică la ochi și în felul ăsta a fost el împiedicat și trebuie să se ducă înspre înspre uh, țărmul uh, Egei că acolo, mediul de acolo deci din, de lângă mare era propice pentru era bun profilaxia, sau vindecarea bolii. Și la fel se întâmplă și când vrea să o ia înspre, înspre Bitinia, să intre în Bitinia, care era altă provincie din interiorul continentului. Și de multe ori Dumnezeu folosește chestii de genul ăsta, boală, ca să ne oprească. Da, un, alt, un alt indiciu e că imediat după pasajul ăsta textul trece de la persoana treia la persoana întâi Știi, în versetul 10 că după vedenia aceasta lui Pavel am căutat să ne ducem deci apare și Luca în imagine și cine e Luca? doctorul prea iubit da, deci el a fost practic angajat de Pavel ca să-l vindece, să-l trateze Na, și, deci Dumnezeu folosește câteodată și infirmități și boli pentru cei încăpățânați, bineînțeles, ca și Pavel. Și de aia am put ar trebui să avem inima lui Pavel sau atitudinea lui Pavel care zice că în toate lucrurile am învățat să dau slavă lui Dumnezeu, să-i dau, să dau mulțumiri lui Dumnezeu. Deci prin infirmități, continuând aici în, în capitolul 16, spune că în, în versetul 9 noaptea Pavel a avut o vedenie un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte treci în Macedonia și ajută-ne după vedenia aceasta a lui Pavel am căutat să îndată să ne ducem în Macedonia căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia deci al nouălea mod prin care Dumnezeu ne călăuzește este prin viziune, prin supranatural. acum Lucru ăsta e clar, dar o observație pe care vreau să o fac e că nicio viziune nu poate contrazice cuvântul Domnului. Deci, asta e standardul nostru. Ba mai mult decât atât, cuvântul e deasupra oricărui alt fel de revelație. Petru spune în: centrale vă, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme, niște șugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine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 la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Deci Pavel, Petru spune aici că noi am auzit glasul lui Dumnezeu, dar cuvântul prorociei, cuvântul lui Dumnezeu îi făcut și mai tare. Deci are o autoritate mai, mai mare. Orice viziune, orice experiență din asta supranaturală contrazice cuvântul lui Dumnezeu nu e o călăuzire din partea lui. din contră. Vine din cealaltă parte. Este un tip care a scris o carte The Final Quest. Ultima bătălie. Rick joiner. Și omul ăsta e promotorul sau cel care a inițiat așa numitul al treilea val. O mișcare în biserica creștină. O mișcare eretică. Dar omul ăsta a avut chipurile o serie de uh, pe care le-o descris în cartea asta. Ultima bătălie. Și citind cartea, la prima, deci eu am citit cartea în, într-o zi. E așa o carte groasă. Foarte, te prinde, e foarte entuziasmantă cartea. Însă, gândind, dacă stai să te gândești după ce ai citit-o, îți dai seama că o mulțime de încălcări ale cuvântului Dumnezeu, lui Dumnezeu, știi? El, prin cartea asta și prin viziunile care chipurile le-o el a avut o, o înșelat pe mulți oameni, știi? Bineînțeles că eu cred că și el la rândul lui a fost înșelat. Și dar nu și a făcut treaba să uh, pună să pună viziunile astea în, în lumina scripturii, știi? Și din cauza asta au ajuns să fie înșelat și să înșele pe mulți alții. Mișcarea asta al treilea e foarte populară în, în America. Da, în fine. Deci prin viziune, prin supranatural al 9-a. Mergem mai departe. După ce am pornit dintr-oa, am mers cu corabia drept la Samotracia. Și a doua zi am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care era care este cea dinte cetate dintr-un ținut al Macedoniei, și o colonie romană. În cetatea asta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarța cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la o altă. Deci aici nu era un alt loc în care nu exista sinagogă și nu existau decât niște femei evreice care se întâlneau pentru rugăciune împreună. Zice, una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis Dacă mă socotiți credincioasă, Domnului, intrați și rămâneți în casa mea Și ne-a stăgisilit să intrăm Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă Care avea un duh de ghicire Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt Și ei vă vestesc calea mântuirii așa a făcut ea timp de mai multe zile Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului în numele lui Isus, Hristos îți poruncesc să ieși din ea și a ieșit chiar în ceasul acesta deci o idee de aici e că de ce? femeia asta afirma spune adevărul și spune că Pavel după multe zile era enervat de ceea ce a fost deranjat, necăjit de ceea ce făcea ea scoate duhul ăsta din, din uh, robă. Ideea e că, chiar dacă spunea adevărul, era, uh, era o reclamă din partea celui rău, care nu, nu venea de la Dumnezeu. Și dacă cineva ne-ar zi, ne zice că, ok, îți iau un interviu și în interviu ăsta pot să spui Evanghelia, și interviul ăsta o să fie publicat în revista Playboy, spui atunci nu, mulțumesc, pentru că nu vreau o reclamă în revista, nu vreau să fie asociat, în primul rând, cu, cu revista asta, cu Întunericul. Nu poate să stea în lumina împreună cu Întunericul și nici să primească reclamă din, din partea Întunericului. De multe ori îl vedem pe Iisus că atunci când se întâlnește cu un posedat, de, demonul din om, omul respectiv vrea să spună spune... Fiul lui Dumnezeu sau așa ceva îl vedem pe Iisus că îi spune să tacă și porunceste să tacă la demonul respectiv și ideea e că adevărul din partea Întunericului e, e tot, o, tot o minciună până la urmă de altă parte așa cum probabil că era deci se deduce, se, se vede din text probabil că era și deranjant probabil că femeia asta e făcea Gălăgie, conturba pur și simplu ceea ce făceau ei. Dar, mergând mai departe, când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au târât în piață înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște, vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Morodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutreburi de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței și în îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a desteptat și când a văzut că ușile temniței deschise, și când a văzut ușile temniței deschise a scos sabia și era să se omoare căci credea că cei închiși au fugit dar Pavel a strigat cu glas tare să nu îți faci niciun rău căci toți suntem aici al zecelea fel în care Dumnezeu ne călăuzește în, în mijlocul laudelor și mulțumirilor dacă Pavel și Barnaba ar fi avut o atitudine de nemulțumire aici bine că noi mergem și vestim Evanghelia, îi slujim pe Dumnezeu și uite Dumnezeu ce ne face îngăduie să fim bătuți să fim bagiocoriți, să fim închiși în, în, în închisoare ca niște infractori mă întreb eu oare s-ar mai fi întâmplat lucrurile astea s-ar mai fi întâmplat, ce s-a întâmplat aici în mijlocul laudelor și mulțumirii vedem întotdeauna mâna lui Dumnezeu la lucru dacă suntem în necaz, Pavel spune să ne bucurăm în, în, și în mijlocul încercărilor, pentru că știm că ele aduc răbdare și răbdarea, făcându-și desăvârșită lucrarea, ne duce la sfințenie. La fel și în, în cazul lui Petru. Când era închis în închisoare, în mijlocul încercărilor, era, el era... ce făcea? El dormea... El nu era preocupat, nu era îngrijorat de problema lui, de situația lui, ci avea pace în inimă, că de aia putea să doarmă, nu de altceva. Și Pavel îi spune să să nu și faci niciun rău, că și toți suntem aici. Atunci temnicerul, zice mai departe, a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis domnilor ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Pavel și Silea i-au răspuns Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și toată casa ta Tu și casa ta mai tați. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte Le-a spărat rănile și a fost botezat în îndată el și toți ai lui După ce i-a dus în casă le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui Că a crezut în, Domn, în Dumnezeu care a fost călăuzirea practică? Pavel și Barnaba, Pavel și Sila, de fapt, și trupa lor, au primit o viziune, da? Și ce zicea viziunea asta? Un om din Macedonia, un macedonian, bărbat, care le spune, veniți aici că avem nevoie de voi. Și când ajungem Filipii, ce găsesc acolo? Un grup de femei. Și probabil că se întrebau... Începeau să se întrebe, mă, unde-i unde bărbatul ăla pe care l-am văzut în Macedonia, știi, în viziunea mea. Și în mijlocul necazului, și în mijlocul încercării, ei dând laudă și mulțumire, și aducând mulțumiri și laudă lui Dumnezeu, le cade în poală temicerul. bărbatul din viziune. Probabil că eu așa mă gândesc că bărbatul ăsta, atunci când l-a văzut pe temnicer, l -o recunoscut din, din viziunea lui. Așa mă gândesc eu. asta e suspiciunea mea. Na, și primul bărbat din, din Europa întors la Dumnezeu, e temnicerul nostru. Și vedem rezultatul mântuirii că le slujește știi? și le spală rănile. Hai să citim pe la sfârșit că e fain pasajul și aceeași Poveste. Când s-a -a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele, să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acestora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte. Dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Fiindcă știau că ce-au făcut era total ilegal. <laughs> dregătorii, dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mânghiat pe frați, au plecat Ce frați? Mă întreb eu că Era un singur bărbat acolo, temnicerul Ideea e că, că toți cei care erau în temniță În, în, în momentul în care Pavel și, și Sila erau acolo Au fost mântuiți Știi? Deci, ăla era, A fost rezultatul real al întemnițărilor deci astea sunt zece feluri în care Dumnezeu ne călăuzește în viața. Prin bunul simț, prin cei care au autoritate în viața noastră, în unanimitatea în biserică, din biserică, manifestările Duhului, prin dorințele inimii, prin preocupările care ne cuprind, prin, a, una care am uitat să o pomenesc, vezi, prin dificultățile interpersonale care tocmai am studiat-o în cearta dintre Barnaba și, și Pavel, prin infirmități sau prin boli, prin necazuri, prin greutăți, prin viziunea supranaturală și în mijlocul laudelor și mulțumirii. Hai să ne rugăm! Tată, dragă, îți mulțumesc pentru călăuzirea pe care ne-o dai zi de zi și știu că adesea suntem neatenți, nu, nu vedem... Nu suntem atenți la felul în care ne călăuzești, Doamne, dar te rog să, să vedem călăuzirea Ta. Felul în care ne, ne îndrum pașii, să pricepem gândul Tău și să mergem înainte pe calea Ta pe care ne-o îți ne Mulțumesc pentru cuvântul acesta și te rog să ne binecuvântezi săptămâna, să ne umpli pe, pe, pe toți cu Duhul Tău. Te rog pentru cei care n-au venit astăzi, să binecuvântez și să le dai o săptămână în care să le să li te revelezi, Doamne. Te rog pentru întâlnirea noastră de vineri, pentru ziua recunoștinței, pentru toți invitații noștri. Doamne, fie ca acea zi să fie o zi specială în care să lucrezi prin Duhul Tău în, în noi toți, în toți cei care vor veni și cerem asta în numele Domnului nostru Iisus. Amin.